Nation skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig. Dere av Jakobs hus, kom og la oss vandre i Jehovas lys. For du har forlatt ditt folk, Jakobs hus. De er jo blitt fylt med det som er fra østen, og de er magiutøvere, liksom filisterne, og det er en overflod av fremdes barn hos dem. Og dess land er fylt med sølv og guld, og det er ingen ende på deres skatter, og deres land er fylt med hester, og det er ingen ende på deres vogner, og deres land er fylt med verdiløse guder, for sine henders verk bøyer de seg, for det som deres fingrer har laget. Og menneske av jord bøyer sig ned, og mannen synker dypt, og du kan umulig tillge dem. Gå inn i klippen og gjem dig i støvet på grunn av den rettslige hova inngjøter, bort. «Fra hans herlige overhøyet, jordmenneskets håvmodige øyne skal senke sig. og mennes overlegenhet skal bøye seg, og Jehova alene skal bli opphøyd på den dagen. For det er den dagen som hører herstyrkenes Jehova til. Den kommer over en vær som opphøyer sig selv og er overlegen, og over en vær som er opphøyd eller fornedret, og over alle Libanons sedrer som er høye og opphøyde. O over alle barsans store trær O over alle de højeælle over alle de ophøjde åser, og over varrt høj toårrn over vær befestet mur, O over alle tatsskip og over alle attter væ diabåter. O hjor menneskets h homod skal bøje sig og mennes overlegenhet skal svinne in. O Jehova alene var skal bli opphøjd på den dagen. O de hiøse gudenne, de skal forsvinne fulstædig og folk skal gå in i klippegråttene og inn i jordhulene på grund av den retsel Jehova inngyter, borte fra hans herlige overhøyet, når han reiser seg for at jorden skal skjelve. På den dagen skal jordmennesket kaste sine verdiløse guder av sølv og sine verdiløse guder av gull, som de hadde laget for ham for at han skulle bøye seg for dem, bort til spissmusene og til flaggemusene for å gå in i klippehulene og inn i de steile klippene skløfter, på grunn av den rettslige hova innyter, borte fra hans herlige overhøyet, når han reiser seg for at jorden skal skjelve. For deres egen skyld, hold dere borte fra jordmennesket, hvis pust er hans nesebord, for på hvilket grunnlag skal vel han tas i betraktning?»